Зрадіє Галина Павлівна. Напевно, не впізнає. Колись назветься, зойкне. А де ж шукати номер? Колись десь був. У старому записнику. Яке ж у неї прізвище? На Г нема. Ну, звісно, хто ж записує отак на імені? Уперто сидів, гортав той записник, аж поки не натрапив. «Штанько, Галина Павлівна», записано рукою мами. Та це ж тоді, коли вперше ті позвонили з власного і назвали номер. По черзі усе сімейство хапало трубку і тішилося. Було-було. Набрав шість цифр. незайнято, Затамувавши подих, гадав, хто візьме трубку, і хотів, аби ніхто не взяв. Ох, легко поруйнувати. Слухаю. Алло. Вона сама. Щастить же. Добрий вечір, сказав навмисне тихо, щоб запитала, хто це. Невже Назар? Гукнула вона натомість. Що сталося? Та нічого. Надумав і подзвонив. Спасибі. Як ти живеш? Нормально. Не одружився? Ще ні. Це ж скільки вже тобі? Та двадцять сім. Як час летить. У філософську паузу він поспішив утиснути те, що його цікавило. Хотів спитати, діло у мене є. Не знав, як їй сказати. Тут другий день цікавиться. Літописами про давню Русь. Чи є вони у вашій бібліотеці? Нема. Чому? Аж розгубився. Мабуть, не видають. Принаймні, ми ні разу їх не одержували. А як же? Є Назари академічна. Та й добрі люди. Хто вам читав історію? Василь Петрович. «Господи, та в нього стільки всяких книг!» Вгадаєте, що і літопис?» «Можеш не сумніватися, бери свого товариша і сміло йдіть!» «Спасибі, запоспішав, так і зроблю. Сьогодні не запізно?» «Ні, саме час. Він з тих, яких звуть совами. Тоді біжу. Бувайте!» Поклавши трубку, звівся хоч для одного вечора цей забагато мусив піти сьогодні. Треба ж йому дізнатися, що з ним було. Ще ж школи знав, що жив Василь Петрович, як він любив казати, на історичнім місці, між двох святинь – Софією і Золотими воротами. Можливо, це і визначило його життя, професію. Характер у нього був несучасний, мрійний і романтичний. А ще незмінний, як і костюм, у якому він ходив роками. У школі його колись, напевно, хтось із учнів прозвав Хоривом. Чи через те, що він любив нестямно свою історію, чи через те, що вимовляв не хворий, а якось дивно хорий. Де ви були так довго? Хорів, хорів добродію. Освітлена вечірня площа збудила в серці в пам'яті апокаліпсичну картину, бачену з Доброславом, коли горів запалений ордою Київ, аж мурашки йому побігли спиною. Що тут тоді творилося: вогоні, трупи та вороння, що злякано знялося в небо, і з того пекла знищення постало знову місто? Постав народ. В історії, напевно, є поняття мудрі, вічні. Є могутні навіть, але недовгочасні. Трудно шукав той дім і ту квартиру, бо знав лише наглядно, а номерів не пам'ятав. Коли ж побачив мідну стару пластинку з прізвищем, аж усміхнувся, радий, що не забув. Віддихавшись, натиснув білу кнопку і став чекати. Довго стояла тиша. Потім у глибині квартири почувся шерех, кашель, важка хода. Це ж скільки вже, Василю Петровичу? За шістдесят. Прошу. Спитали б хто, сміхнувся. А раптом злий чоловік. Добрий вечір. Вклонився мовчки і пропустив Назара у коридор. Злі йдуть до злих. Бо в добрих їм нема чого робити. Мовив з легким смішком. Не розживесься. Книги тепер цінуються. То добре. Отже, не пропадуть і в злих руках, опиняться в добрих знову. В інших, то не суттєво. Тільки були живі. Не мав чого сказати і перевів розмову на іншу тему. Вчився колись у вас, «І оце прийшов... Спасибі. Я сам та сам на пенсії. Хіба вам є вже шістдесят?» – удався до комплімента. «Не в тому діла. Ви проводили на відпочинок. Сюди, сюди», – указав на двері гречно. «Сказати можна, випхали». Навчаю, ніби не за підручником. Прошу сідати, зняв із тільця грубезну книгу. Книги були тут скрізь, і меблі з них визирали тільки якимись клаптями, не волали німо про допомогу. — Вам би ще кілька шаф або стелаж, — сказав Назар, жаліючи старого вчителя. — Хіба тут що відшукаєш? У мене залізний лад, як нині мовлять», – строго нахмурив сиві брови. Він був худий маленький, а брови мав розкішні, ніби дістав десь по знайомству. «Не вірите?» – вловив учитель посмішку. «Принаймні, я тут розгубився б. Славненько, ви ж до книжок не вельми, еге». — Назаром вас, здається, звати. — Точно, Назар Скалій. — І стали ви конструктором. — Став. — забули? — Учні минуле вчителя. — Його, коли так можна висловитися історія, — зітхнув Василь Петрович, — то я вас слухаю. Сталася одна пригода... Тихо сказав Назар. Точніше, виникло важке питання. Треба комусь ґрунтовно підпомогти? Всміхнувся.